Kapitola desátá. A v odtud přišel do končin judských ze krajinu ze Jordánem ležící. I sešli se k němu zase zástupové a jakž obyčej měl, opět je učil. Který vše farizeové otázali se ho, slušili muž propustiti ženu, pokoušejíce ho. On pak odpovídaje řekl jim, co vám přikázal Mojžíš. Třiž řekli, Mojžíš dopustil lístek rozloučení napsatí a propustití. Je odpovědě v Ježíš řekl jim. Pro tvrdost srdce vašeho napsal vám to přikázání, ale od počátku stvoření muže a ženy nebylo tak, protože je můh učinil jedno. Protoť opustí člověk otce svého i matku a přidržeti se bude ženy své. I budou ti dva jedno tělo a tatíž nejsou dva, ale jedno tělo, protože co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. A v domě opět učedoníci jeho otázali se ho o též věci. Idí jim, kdož by propustil manželku svou a jinou pojal, si proti ní. A jestliže by žena propustila muže svého a za jiného se vzdala, si Tedy přinášeli k němu dítky, aby se jich dotýkal. Ale učedoníci přimlouvali těm, kteří je nesli. To vidět Ježíš nelíbě to nesl a řekl jim, nechte dítek jíti ke mně, a nebraňte jim, nebo takový je z Království Boží. Amen, pravím vám: Kdo kdykoliv nepřijal Království Božího jako dítě, nikoli do něho nevejde. A berá je na lovci své a vzkládá je na ně ruce, požehnání jim dával. Potom, když vyšel na cestu, přiběhl jeden a na před ním, otázal se ho: Mistře dobrý, co učiním, abych života věčného dědictví došel? I řekl mu Ježíš, co nenazýváš dobrým, žádný není dobrý než jediný Bůh. Přikázání umíš, necyzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nevydáš falešného svědectví, neoklamáš, ty otce svého i matku. A on odpovědě řekl mu, mistře, toho všeho jsem ostříhal od své mladosti, tedy Ježíš pohledě na něj, zamiloval ho a řekl jemu, jednoho ho jest, co se nedostává. Jdi, a cožkoliv máš, prodej, a dej chudým, a budeš mít i poklad v nebi, a pojď a následuj mne, vezma kříž svůj. On pak zanmoutiv se, proto slovo odšel, trukliv nebo měl mnoho zboží. A pohledě v úkol Ježíš, u učedlníkům svým. Jak nesnadně ti, kteří statky mají, vejdou do království božího tedy učidlníci úžasli se nad těmi řečmi jeho. Ježíš pak zase odpovědě v synáčkové, kterak nesnadné je s doufajícím vstatek do království božího víti. Náze jest velbloudu skrze jehelní ucho projíti, nežli bohatému víti do království božího. Oni pak více se děsili škouce mezi sebou, i kdož může spasen pasem víti. A pohledě v na ně Ježíš dí, u lidí jest nemožné, ale ne u Boha, nebo u Boha všechno jest možné. I počal Petr mluví ti k němu. Aj, my opustili jsme všechno a šli jsme za tebou. Odpovědě pak Ježíš řekl. Amen, pravím vám, žádného není, jež to by opustil dům nebo bratří, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo manželku, nebo dítky, nebo rolí pro mne a pro Evangelium. aby nevzal stokrát tolik nyní v času tomto. Domů a bratrů a sestr a matek a dítek a roli s protivenstvím. A v budoucím věku život věčný. Nozíť pak první budou poslední a poslední první. Byli pak na cestě jdouce do Jeruzaléma a Ježíš šel napřed. I byli předěšeni a jdouce za ním báli se. Tedy pojav opět dvanácte počal jim praviti, co se jemu má státížka. A vstupujeme do Jeruzaléma a syn člověka vydán bude před ním kněžím a zákonníkům, i odsoudí jej na smrt a vydadí jej kohanům. to posmívati se budou jemu, a ubičují ho, a uplíjí i zabíjí jej, a je třetího dne mrtvých vstane. Tedy přistoupili k němu Jakuba Jan, synové Zebedeovi Mistře, chceme zač bychom koli prosili tebe, abys učil nám. On pak řekl jim chcete, abych vám učinil. I řekli jemu, dej nám, abychom jeden na pravici tvé a druhý na levici tvé seděli v slávě tvé. Ježíš pak řekl jim, nevíte zač prosíte, můžete-li píti kalik, kterýž já píjí a křtíte se křtem, kterýmž já se křtím? A oni řekli jemu, můžeme. Ježíš pak řekl jim, kalik zaiste, kterýž já pít píti budete? a křtem, kterýmž já se křtím, křtění budete. Ale se děti na pravici mé, na levici mé, není má věc dáti, ale kterýmž připraveno jest. A uslyšavše to deset, počali se hněvati na Jakuba a na Jana. a Ježíš povolaví řekl jim, víte, že ti, kteří sobě zalibují vládnouti nad národy, panují nad nimi, a kteříž velicí u nich jsou, moc provozují nad nimi. Ne, tak bude mezi vámi, ale kdo školy chtěl by mezi vámi být veliký, budíš váš služebník. A kdoškolik z vás chtěl by být i přední, budíš služebník všech. Nebo i syn člověka nepřišel, aby mu sloužili, ale aby sloužil a aby dal duši svou na vykoupení za mnohé. Tedy přišli do Jericha a když vycházel on z Jericha i jeho a zástup mnohý, Timeův syn Bartimeus slepý, seděl podle cesty žebře. Když uslyšel, že by byl Ježíš Nazarecký, počal volati a říci, Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Přimlouvali mu mnozí, aby močel. ale on mnohem více volal, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Tedy zastavil se Ježíš, kázal ho zavolati. I zavolali toho slepého škouce jemu, dobré mysli buď, vstaň, voláte. On pak povrch plášť svůj a zachopil se, šel k Ježíši. Je odpovědě Ježíš díjemu, co chceš, ať učiním. A slepý řekl jemu, mistře, ať vidím. Tedy Ježíš řekl jemu, jdi, víra tvátě uzdravila. A hned prohlédl a šel cestou za Ježíšem.